Дзвінок не дав домислити гіпотезу про співвідносність віддалених речей епох. Це був нарешті Льоня, влетів, захекавшись у коридор, заповнив його собою. — Драстуй! — Ти пішки йшов? — Цей бісів транспорт не напожежеш. — Хто зна, розказуй, що тут сталося. — А мало статись. — Слухай. — Ти що, звихнувся трохи? — обурився терплячий гість. — Хоч запросив би сісти. — Проходь, сідай, будь ласка, — відсторонився Назар з дороги в кабінет. — Ху, як ти мене злякав! Сів на диван, аж хруснуло у ньому щось. — Де ж твій Богдан? — оглянувся. — Який Богдан? — Ну, ти ж казав по телефону. Назарові так само враз набридла словесна гра. Нахмурившись, він мовчки сів ліворуч від Леоніда і запитав, як кинувся в холодну воду. — Ти лікувався в того волхва? — Звичайно. — І що? — Як бачиш, допомогло. — А не було тобі якихось видінь чи снів? — Коли? — Як пив траву? — Ні, я принаймні не пам'ятаю, спав як завжди. Назар не мав підстав не вірити його словам. — Тут, розумієш, такі діла, — вівдалі тихо. — Зілля це непросте. — Цілюща травка, — скинувся, мов риба Льоня. — Діду той, будь здоров, ти бачив, скільки до нього пренароду? — Помовч, — спинив рукою його Назар, — не в тому суть. Я вчора випивши, впав у якийсь незнаний стан, сон і не сон, немов би давній спогад. Згадав дитинство? Кажуть, ні. Я згадав розгром Батиєм Києва. Все як було. Вигадуєш, протягне певно, Льня. Читав недавно книжку про ті часи? Ні. Із нічого випив подвійну дозу зілля, сів на диван і опинився в Києві старих часів. Такий, як є, сучасний, вже загорявся Льоня, що страх любив усе нове, незвичне. То був не я, пошкріб Назар Потилицю, а мій далекий предок, також Скалій, не розумію. Снився тобі прапрадід? Не снив. «Жив! Ти бачив давній Київ? Ти, ти?» — ткнув пальцем Назара в груди. «Бачив! Але очима пращура! Я наче був у ньому, в його душі!» «Фантастика!» — схопився Льоня. «А другий раз подався весь до Назара. Ти ж пив це зілля ввечері?» «Пив! Ну що?» — сміхнувся. «Нуль? Ні!» Знову був у Києві. Уже спалено мординцями. Я випив меншу дозу і тому, напевно, не долетів. Куди ж попав? В сімнадцяте, якраз у час Хмельницького. І знову бачив. Діяв. Не я, а інший Назар Скалій. Льоня дістав хустинку, витер спітнілий лоб. Це знаєш, це забурмотів. — А де рецепт? — Немає. Я загубив. — Не хочеш дати? — Чесно, ішов з базару і десь загубив. — А як же ти варив траву? — По пам'яті. — А зараз зміг би? — Мабуть. — Пиши, мерщі, я на базар. Та ти ж здоровий. — Байдуже. Назар здвигнув плечима, знайшов папір та ручку і виписав йому рецепт, як пам'ятав. За точність не ручаюся. То я побіг, схопив тоярку шльоня. Зідзвонимося. Він вискочив, не попрощавшись, і в кабінеті враз стало тихо і вільно. Повірив, отже, буде варити зілля й пити. Десь краєм серця пожалкував, що розповів свою пригоду другові, зробив її набутком інших. Якоюсь мірою вона була його родинним ділом, оскільки воскресали його далекі предки. Коли ж взяти глибше, то бачив він не тільки їх, а всіх киян, народ свій. Та й феномен відродження часів, які давно минули, має вселюдське значення. Це крок до чого? Звівся рішуче і рушив із кабінету. Добре, що зазирнув в історію. Та зле, що став занадто багато думати про хто зна що. Жив, як усі, і на тобі зробився вельми думним. Слова і то з'явилися якісь чужі, незвичні. Хоча б останнє думний, боярин думний. Вийняв із холодильника якісь харчі, поснідав на швидку руч, позиркуючи на сло з зіллям. Треба вживати знову, треба. Його тягло тепер до трунку, вабило, немов п'яницю до алкоголю. Він навіть уболівав, що малувато зілля, що залишилося хіба на два прийоми. І готовий був оберігати його грудьми. Як добре, що Леонід не попросив попробувати. Нехай біжить, купує, варить, поки там суть да діло. Раптом відчув, що ніби кудись біжить, що серце б'ється, наче тривожний дзвін. Так не годиться. Льоня собі пішов, У хаті спокій, Слоїк стоїть на місці, Треба не поспішати. Слово не горобець, І сказаного вже не повернеш, Пішло в світ, Та поки що все як було. Найголовніше для нього зараз Витримка, Устати і вийти з кухні, Не часище. Підвівся, вимив посуд, Узяв свій мах, і вийшов з ним. Вімкнув його вже в кабінеті і тут же зробив тихіше. Дивно, він не витримував сьогодні надто високих звуків. Душа жадала музики з напівтонів задумливої. А то б зраділа Ніна цій переміні. Вона кривилась завжди від рок-ансамблів, джазів, і він за це її порою аж зневажав. Селючка. Не дзвонить, бач, образилися. І добре робить. Зараз йому нікого не треба у хаті. Вон Льоня, і той все збаламутив. Льоня вже досі мчить додому з пакетом трав. Щось, певно, в тому є. Кортить людині глянути на інший рівень. Мабуть, на те, що буде, дивитись страшно. Минуле вже усталене, нічим нікому вже не загрожує. А втім... Чомусь його бояться. Кожен шукає там лише те, що хочеться йому знайти. Чомусь одні й ті події у різних авторів на люди йдуть не схожими.